Vl. čtyř božského přebývání radost přichází v přátelství a soucitu. Opravdová radost je neodlučně spojená s naší praxi v prátelství a soucitu. Technické pojednání o praxi radosti dáme v 11 hodin, ale zkuste předtím během času, co zbývá během meditace, té pracovní meditace, osobní meditace, toho kontemplovat na to, hm? Sam, sami si uvědomovat, jaký je vztah mezi praxí přátelství a soucitu a radostí. Hm? Dle budistické filozofie hm? tato filozofie není očividná, člověk musí eh, poznat sám v sobě, pak se stane věruhodná, jinak to věruhodné není. Právě radost pochází z praxe, v prátelství a soucita. Je třeba, teď je třeba se zadívat do sebe a kontemplovat na to, kolik přátelství a kolik soucitů jsme tady praktikovali, hm? aby jsme z toho mohli mít radost, kolik ohledů jsme brali na druhý, hm? kolik eh, eh, jsme byli schopni zapomenout na sebe a eh, myslet na druhý, aby jsme z toho měli ochvánovou čistou radost. Hm? Pak bude jasnější medi vysvětlení meditace na radost. Možná mnozí z nás velkou radost nebudou být, ale velká radost právě přichází z velkého poznání toho, jak našich nedostatků. Jak už jsem řekl, opravdová praxe začíná tím, že člověk si vyvine v sobě i s tou hlubší senzitivitu eh, vlastních nedostatků. Vlastně eh, praxe prátelství hm, spočívá v tom, a prátelství je začátek božských prebývání, spočívá v tom, že opravdové prátelství učí sobě a druhým je prekonání hm, sebe samého a druhý. To je těžké pochopit, a, ale e, je, je to intuice, která e, je základem radosti Opravdu Opravdové prátelství hm, se ilustruje, budeme o tom mluvit možná později, jestli budu čas, máme málo času. E, opravdové prátelství je právě ilustrováno příkladem matky, který je špatně chápán. Matka obětuje své vlastní tělo a své vlastní vědomí pro dobro svého dítěte. Právě obětování sama sebe pro dobro druhých je považováno za přátelství. A toto obětování není nic jiného, než schopnost zapomenout na sebe a dbát to dobro druhých. Tady máme E, malý příklad hm, této praxe, i když e, někdy není dobře viditelný, to je osoba, která pracuje v kuchyni, hm, stává dřív, než vstává e, většina nás, e, chodí spát později, hm, e, nemůže odpočívat, protože v kuchyni se stále něco děje, hm, připraví e, jídlo e, pro všechny, Někdy sama nejí, protože na ní nezbyde, že ne, jí něco, co slátá dohromady hm? a e, jenom myslí na to, aby meditující e, měli uspokojení hm? z její práce. To je e, příklad přátelství, s kterého bychom si měli e, tež brát příklad. Hm? E, to přátelství, je neodlučitelné od soucitu. Takové prátelství a soucit právě může vést k radosti. Tato radost se vyjadřuje čím? Že člověk nestárne, tělo nestárne, duch nestárne. Šinko, i když na to nevypadá, už je i A Pracuje, pracovala rok v kuchyni v klášteru, hm? kde jsem vyučovala. E, a e, předtím, než se stala myškou, byla profesorkou na univerzitě. Hm? Všechno opustila a pracovala v kuchyni pro dobro mnichu a mnišek. Hm? Tady taky po, pokračuje ve své aktivitě v kuchyni dobro vás, to je její výraz přátelství a soucitu, tak uvažujte o tom, jestli se chceme opravdu radovat, měli jsme si brát příklad z takových lidí jako je Šínko. To je jenom malá poznámka, teď můžeme začít meditovat.